seja otimista procure subir e espere sempre que o melhor lhe aconteça embora as aparências sejam contrárias confie em deus que está dentro de você porque nele existe a solução de todos os seus problemas olhe para o lado certo da vida para a felicidade e o progresso e não detenha jamais sua subida seja otimista e há de vencer. Aprenda a respirar. A respiração é nossa principal função biológica e através dela fornecemos ao organismo a vida e a saúde trazidas a nós pela energia cósmica, tudo o que vive respira, plantas, animais e criaturas humanas, sem impedirmos a respiração, dá-se o fenômeno da morte, a respiração é a fonte da vida, cada vez que aspiramos, introduzimos no organismo a energia cósmica que é o fluido divino, aprenda a respirar conscientemente e evitará numerosas doenças. Não perca sua serenidade Quando a irritação nos move A saúde se descontrola Os órgãos se perturbam E sofremos terrivelmente Se o amigo o traiu Se sua parente inventou uma calúnia Se aquele a quem você ajudou cometeu uma injustiça, uma ingratidão, perdoe. São pessoas enfermas, tenha pena delas. Mas você não perca a sua serenidade. Não dê a entender que foi atingido. Tenha equilíbrio e alegria, saiba ser reconhecido, procure ser humilde, não lance pedras a quem o beneficiou, não se julgue diminuído quando o ajudarem, saiba agradecer, quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem e jamais esqueça o benefício nem o benfeitor, o pior dos defeitos é a ingratidão que despreza e apedreja, hoje, quem nos beneficiou ontem. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódios e indiferenças, há de recebê-los de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo, porque suja. Mas todos apreciam permanecer perto das flores que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. Você que é mãe, lembre-se de que seu exemplo é a lição mais forte para o seu filho. Não discuta com seu marido diante das crianças. Não critique o pai diante dos filhos. Não fale mal dele. Nunca o diminua com desprezo. O exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que você pode legar a seus filhos. Por amor deles, saiba sofrer se for preciso porque eles são o fruto que você mesma gerou. Se tiver que discutir, faça-o com serenidade. Lembre-se de que seu adversário tem os mesmos direitos que você de fazer-se ouvido. Ouça-o com a mesma atenção que gosta de receber. Não tumultue a discussão. Os direitos dele são iguais aos seus. E, quem sabe, muitas vezes a razão estará com ele. Então, discuta com serenidade e conquiste fama de sábio e de homem bem educado.